Ó, oh, köszönöm. Ez tök bam, bam, yeah. Szuper. Oké, okay, ma, ahogy mondtam az elén, mi fogunk uh, folytatni a biztos alap uh, korzust, vagy ilyen, ez nem igazán tanfolyam, uh, egy kis korzus. Uh, Amináltal uh, reméljük, hogy uh, miért 12 alkalom Alatt lehet a, a kereszténységnek a legnagyobb témáját uh, átvenni. És, um, és ezzel mellett mindig van egy kis, ezt, ezt mondom azoknak, akik uh, még nem nagyon csatlakoztak ezzel, de, de mindig van egy kis házi feladat. Um, Szóval so, próbáljunk minden uh, alkalomra egy kis füzetet uh, csinálni. Jövő héten majd már kész lesz a következőt, és lehet otthon tudod, tanulni, tudod az ígéket fölkeresni a Bibliádban, válaszolni kérésüket és alapozni. Mert igazán az alapok, igazán arról van szó, nem, nem az van, hogy ti ide jössz, és na, majd meg fog uh, alapozni a hitemet. Nem, ez, ez a ti hmm. hiteteket. Ez a telhitedról van szó, és, és mindannyiunk kell ásni egy gödröt, tudod, hogy egy jó alap legyen. Kéne ásni az igében, keresni azokat a kincsék, kincseket, és uh, tudni, hogy igazán mit mond a Biblia mindegyik témáról. A mai téma a Szent Lélekról lesz szó. És um, hú, én nagyon vártam erre az alkalomra de sok félemmel is. Szerintem mindegyik alkalomra várom és félek, hogy hogy lehet 45 perc alatt valami értelmeset, valami hasznosat, valami igazat mondani. Mert valóban lehet hetekig, évekig tanulmányozni ezeket a témákat. Segítség segítsen Isten nekem most Amen. kommunikálni nektek. Szerintem fogunk, úgy, úgy rendeztem a, az információt ma a, öt kérdés körül. És a, majd felolvasom, utána nézünk. Szerintem ezeket a, ezek a kérdés a, főleg az, az én kérdéseim. Gondolom, hogy talán nektek is van ilyen kérdés. Talán több kérdési vannak valószínűleg nem fog beleférni mára. De ezek az én kérdéseim, és szeretnék válaszolni azokat. Szerintem ez egy jó téma, mert nem tudom, hogy mióta vagy keresztén, vagy hány gyülekezetbe jártál, de akár hány gyülekezetbe jársz, talán másképpen mutatják a szent lelket. Én tudom, hogy a Jani, aki alapította ezt a gyülekezet, mondta, hogy, hogy sokszor az van, hogy bemész a gyülekezetben, és az van, hogy imádjak a Szent Háromságot, ugye? Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Ugye? És néha bemész egy gyűlökezetben, és az van, hogy imádjak a Szent Háromságot, az Atya, a Fiú és az Ige, a Biblia. És néha bemész egy gyűlökezetben, és... Imádják a Szent Háromságot, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek! Vagy bátrában ők Szent Szellemnek nevezni őt. És, és, és mindannyiunk van egy más megtapasztolás a Szent Lélekel. Szerintem az ő munkája bennünk, és szerintem térni fogunk vissza a végén. Hogy, hogy egyedi, egyedi az ő munkája velünk. És, és, és nem, nem egy sablon munkát csinál, uh, és, uh, nem egy sablon munkát végez bennünk. Szóval az első, uh, csak yeah, nem, akarom, nem akarom olyan hosszú lenni, mint a múlt héten, szóval bele, belevágok, jó. Uh, az első kérdésem az van, hogy tudod, ki a Szent Lélek. Tudod, né, néha látunk ezt a nevét a Bibliában, igazán több. több a név van a Bibliában, van a Szentlélek, van Isten lelke, Krisztus lelke, ő nevezve Úrnak és Istennek, sok neve van, de ki ő? És valóban ő a harmadik személy a szent háromságban, az Atya, a Fiú és Szentlélek. Fontos, fontos tudni ezen a ponton, fontos Tudni, hogy nem, a Szentlélek nem egy dolog, a, nem egy tárgy, nem egy erő. Mert vannak olyan a, csoportok, akik így hiszik. Jehova tanúk például azt mondják, hogy a Szentlélek az csak egy erő. Csak egy erő. Mint, a, ja, és tudod, mindenféle ezoterikus a, irányzat, ők is hisznek lélekben, de az egy az egy erő. A nap ereje, a föld ereje, ez, ez csak Isten, a szemételen Istennek a, a, az ereje. Tudod? Mint a háborúban, tudod? The force, tudod? Legyen az erő veled. Attila, az neked volt. Tudod? De figyelj, az ige azt mondja, hogy például a léleknek van akarat, a akaratja. A Akaratja. Tudod? De mindezt egy és ugyanaz a lélek munkája, aki úgy osztja szét kinek-kinek ajándékokat, amit akarja. Egy, egy tárgy, egy dolog, egy erő nincs akaratja. De a Szentlélek és amikor mondom, hogy személy, ne gondolkodjál, hogy én, én hiszem, hogy ő egy ember. De személy, személysége van. Gondolkodik, érez, akaratja van. Itt van egy másik. A apostolok cselekedetei 13 2. Egy, egyszer, amikor ezek az úrnak szolgálták és bőtötek, Ezt mondta a szentlélek. Vaszátok ki nekem banabást és ott arra a munkájára, amelyre elhívtam őket. A Szent Lélek tud kommunikálni. Egy erő nem, nem tud kommunikálni. A gravitáció nem szól semmit. Ugye? Nem szól semmit. De Szentlélek egy ember, személyisége van, ő tud kommunikálni. És neki van érzelmei, vagy érzései van, aki tud érezni. Különösen ez, ez, ez az ez zigevers azt mondja, hogy, hogy lehet megszomorítani a, a szent lelkítőt, És szomorú, amikor, amikor nem engedelmeskedünk, tudod, mint egy, egy szőlő, mi szerítünk a gyerekénket, de amikor, amikor nem engedelmeskednek, szomorúak vagyunk, ugye? Ugyanúgy, a szent lélek, mint személy, van érzései, és ne szomorítsátok meg az Isten szent lelkét, aki által elvagytok pecsételve a megváltás napjára. Ez csak egy pár bizonyíték az igéből. Lett sok mindent sorolni. Hogy, hogy az ége mutatja, hogy a lélek minden tudó, minden ereje van, ő Istennek nevezve, tudod, nem egy, egy uh, angyal, vagy más személyról van szó, igazán Istennek, uh, a Szent Háromságnak a része. És, és ne várjátok el, hogy én magyarázom a Szent Háromságot. Már próbáltam párszor, de nemrég olvastam, hogy ha nem hiszed a Szent, lélek, a, a, a, a szent Háromságban, akkor elveszíted a lelkedet. De ha nem, ha próbálod magyarázni, ha próbálod megérteni, akkor elveszíted a, az eszedet. Tudod? Mert, mert, mert nem, képtelen vagyunk. De az ige számszor álltja, hogy Isten egy, de van három, aki Isten. Hogy lehetne, nem tudom. Szóval, én tudom, hogy Domo egyszer próbált rajzolni, és uh, én majdnem megértettem. Hogy Igen. Jó. szó szóval az, uh, ki, ki a Szent Lélk? Ő a Szent Háromság a harmik személy. Ke, uh, bocsá a második kérdés, amit föltettem, az, hogy miért adatott nekünk a Szent Lélek. Ha emlékszel, Jézus azt mondta, hogy jó, hogy elmegyek. ezt mondta a szomorú tanítványainak, amikor rájöttek, hogy Jézus komolyan beszél, hogy ő fog átadja magát a a zsidóknak, a pogányoknak, és ők fognak kivégezni vele. Tudod, ők meg, végre kezdték megérteni, hogy Jézus, elmegy! És szomorúak voltak. És Jézus, Jézus, Jézus azt mondta, hogy ne legyetek szomorúak, mert ha nem megyek el, akkor nem tudok küldeni a Szent Lelkét. És, és kérdés az, az, hogy miért adott Isten nekünk a Szent lelkét, az ő lelkét, miért jött, miért adott nekünk. Mi az ő uh, szolgálata, vagy mi, mi az ő, mit csinál? Talán az, az egy jobb kérdés. Mit csinál? Mi Tudjunk, hogy ki, de mit csinál? Az egyik dolog, uh, ó, én azt hiszem, hogy én eléggé rosszul írtam ezt. Tudnák keresni János 16 2008tól Bocs, én rosszul uh, írtam. Rosszul betettem. János 16-8-tól 11-ig. Csak sok, sok... időkérdés. Csak időkérdés. Csak időkérdés. Csak időkérdés. Csak időkérdés. És a, a reklám után, majd folytassunk. Oké. Okay. És amikor eljön a Szent Lélek, lelep, a, leleplezi a világot előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság, és mi az ítélet. Ez az egyik szolgálat. A, az Isten Szent Lelk a világ felé, a, az leleplezi minket, a világot, ezekről a dolgokról, bűnről. Hogy mi a bűn? Mi az igazság? Mi, mi rossz? Mi az igazság? És mi a, a, a jövendő írt, ítélet? És szerintem, ha Krisztusban vagy ma, talán ti is tudtok visszaemlékezni arra a napról, amikor rájöttél, hogy jaj, ez rossz, amit csináltam. Tudod? És, és, és talán volt egy kis félelem. Ha, ha így találkozok Jézusa, véres kezel, akkor baj, baj lesz nekem, tudod? Mert étélet alatt kárhozat vagyok most, ha nem fordulok Jézusra. Ez, ez a Szentléleknek a munkája. És azért mindig igyekszem, tudom, amikor nem hívőkért, a nem hívő anyosomért, meg a barátaimért imádkozom, kérem Isten a lelked által, mutasd meg nekik. <gül> mutasd meg neki, mert én nem tudok... Ha én, én mondom, hogy bűnbe vagy, akkor ők gondolják, hogy én csak egy ítélkező szent fazék vagyok. De ha Isten lelke szól, akkor már tédre burulnak, és kegyemet kérnek Istentől. Csak ez, ez a szakasz foly, megy tovább. A bűn az, ami ne. A, a bűn az, hogy nem hisznek én bennem, az igazság az, hogy én az Atyához megyek, és többé nem látok engem, az ítélet pedig az, hogy elvilág világ félelme megítéletet. Szóval ezek, ezek az igazság. Jézus Istentől jött. A bűn az, hogy az az állapot, amiben vagyunk nélküle, és hogy kárhozat alatt vagyunk. Másik dolog. És val valóban ez a másik kérdés, hogy mit tesz a Szent Lélek, ez, az végtelen. Tudod, hogy ez hosszú is, próbáltam pár fontosabbat uh, uh, uh, hozni, hogy megértsünk személyesen. Amikor valaki reagál erre a leleplezésre, tudod, mi hívjunk, hogy, hogy hitez jutás, megtérés, tudod, amikor mondjuk, hogy ja, igazad van Isten, hogy a bűnöm rossz, te vagy jó, én nem vagyok jó, te vagy jó, én nem vagyok Isten, te vagy Isten, megtérek, hátot fordítok a bűnömre, helyezem a hitemet Jézusban, mi hívjunk ezt megtérés, és egy fontos dolog, ami történik a megtérésnél, az, hogy Isten lelk által születünk. Ha emlékszel, Jézus beszélt Néku ő egy farizeus volt, és Jézus azt mondta, hogy ha nem, ője születsz, akkor nem tudsz a, a menny országba jönni. Nem, nem, tud, nem tudsz részt venni Isten országában. Újjá kell születni. És Jézus magyarázza János 3-ban, hogy ez az, az, az születés a lélek által. Így írja le Pál Titushoz uh, írt levelében. Nem általunk véghez vit igaz cselekedetek ért, hanem az ő írgalmából üdvözített minket, újjá szülő és megújító fürdője a Szent Lélek által. A Szent Lélek az, aki új életet ad nekünk. És talán, főleg, hogyha megtértél felnőtt korban, te, te vissza tudsz emlékezni arra a napra, amikor nagyon megváltozott az életed. Szerintem a gyerekeknek is történik, csak csak uh, nekünk, mert én, én nagyon fiatal voltam, amikor megtértem, um, nem annyira látványos, vagy, vagy nem, nem emlékszünk, hogy mennyi. Tudod, a bűnénk nem annyira, um, nem tudom, nem annyira feltűnő volt. Csak a szüleinknek. De, de ez az új élet, tudod, és. Uh, és talán vissza tudok emlékezni, hogy volt egyszer, amikor nem akartál Gyülibe jönni, nem akartál igét olvasni, nem akartál imádkozni, de Isten megváltoztatta a szívedet, egy új szívet adtál neki, egy új élet lett helyezve beléd, ugye, és már hirtelen akartál énekelni, énekelni, és soha nem akartam énekelni, nem is tudok énekelni, de, de, de van egy dal itt, ami ki kell jönni, tudod, megváltozott az életed, mint új életed van a lélek által. A Szent Lélek, ő az, ki azt az életet teremt benned. Itt van egy nagyon fontos ige vers a Szent lélekről Egy dolog, amit a Szent Lélek csinál, az ő formáljon ami mi jelenmünket. Ugye? És formálás Uh, nélkül olyanok lennénk, mint gyerekek, akik önzőek, és uh, uh, önkontroll nélkül, tudod, rohangálnak, meg ismi. de, de Isten lelk az, a, a, aki formáljon a jelemünket, jelenünket. És, és uh, így írja Pál, hogy ez a lélek gyümölcse, a, a hatása, tudod, a, a termés, tudod, ha a lélek benned van, akkor lesz Gyümölcs. Tudod? Ami azonos az élettel. Tudod, egy almafa, van alma élet benne, és teremjen almákat. Tudod, nem, nem a számítógépről beszéltem. Okay. Okay. A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, szívesség, jóság, hűség, szelítség, önmegtartóztatás, az éneket ellen nincs törvény. Ezek jó dolgok, nem? tudtok -e ezeket a gyümölcsöket, ezt a jelemet produkálni Isten segítség nélkül? Nem sokáig. <síns> <síns> Főleg, mert ott van egy türelem. Türelem. Itt van, itt van egy, ami na nagyon szép Uh, mi élünk ebben a világon, ugye? És ez, ez, ez nem Isten országa. Sok nehéz dolog van, sok fájdalom, sok, sok dolog uh, dolgot tapasztaljunk ebben a, a, az életben, ami nem, nem jó. Ugye? És kell sokszor egy egy, egy, egy, vigasz, egy vigasztaló. Um, az egyik, az egyik uh, görög szó um, az Szerintem úgy van fordítva a magyarra, hogy a segítő, az a szó, hogy paraklétes, Azt jelenti, hogy az, az, aki melletted jön segíteni. Tudod? Csak képzeld el, hogy, hogy fordítod a bokádat, nem tudsz járni, és a barátod jön, és most már, már tudsz járni, mert ő segít. Ő, ő, ő, ő hordozza a terhedet. És um, Pál ezt, ezt mondja, hogy Ugyanígy segít a lélek a mi erőtlenségünkön. Mindenkinek van ke kell segítség, ugye? Kell vigasztolás, amikor szomorúak vagyunk. Az, ez a szent léleknek a munkája. Azért, azért amikor szomorú vagy, azért, azért nagyon jól esik egy zsoltát olvasni, ugye? Egy olyan zsoltár, amit, amit Dávid írt, amikor ő is szomorú volt, és mi olvasunk ezt, és, és, és olvasunk, hogy Dávid a szomorúságában azt mondja, hogy de uram, bízom benned, és, és te fogsz meg, megmenteni a lelkemet a pokoltól, te fogsz tudod, életet adni. Ugye? És mi, a lelkünk az, az azonosul Dáviddal, és a Szentlélek szól nekünk, hogy ugyanaz igaz rólad, én, én fogom megmenteni a lelkedet ne egyél, Nézd föl. Ugye? Ez, ez a léleknek a munkája. Ő segít minket az erődöntségünkön. Mert, mert amiért imádkozunk kell, nem tudjunk úgy kérni, ahogyan kell. De maga a lélek esedezik értünk. Ez egy nagyon szép gondolat, hogy, hogy most a lélek az esedezik értünk. Ki mondhatatlan fohászkodásukkal. Ő ő megért. A, ő megért minket és minden munkat, és ő szolgál felénk és bátorít minket, és vigasztal minket. A Szentlélek másik munkája, másik dolog, amiért Isten adott nekünk az, hogy betöltsön minket és erőt adjon nekünk a szolgálatban. Ez egy nagyon érdekes. A, Ima, amit most fogunk olvasni, a, a, a tanítványok. Tudod, a tanítványok láttak, hogy Jézus a, feszítették, szomorak voltak, de utána látak ő, ő életben, tudod, ő visszajött, ő feltámadt, és ú, nagy buli volt. 40 napon át Jézus megmutatta magát nekik, és, um, és végre azt mondta, hogy elmegyek. Tudod. Ő megszoktatta őket, hogy... Lehet velem találkozni, tudod, én már minden út vagy. Ha mész galériába, én ott vagyok. Ha Jeruzsálemben van imádkozni, én is itt vagyok. Ugye? De, de egyszerű elment, hogy, hogy, hogy láthatatlan, tudod, hogy fölment a mennyek, mennybe, és adott a, a lelkét. És ami történt, az, hogy a lélek adott bátorságot. A, azt, azt a gyülekezetnek. És kezdték hirdetni, hogy az az ember, akit megfeszítették, Jézus, ő él. Már látom őt, találkoztam vele, reggeliztem vele, és neki van egy országa, ami hatalmasabb Románá. <gül> Császár nem az Úr, Jézus az Úr. És emiatt sok um, konfliktus volt nekik a uh, hatalmaka. És már kezdték, üldözni őket, börtönbe rakni, tudod, és és, és volt egyszer, amikor a, a üldöztetés alatt voltak, és együtt jöttek, és ezt imádkoztuk. Most pedig, úrunk, tekintsd az ő fenyegetéseitek, bocs, fenyegetéseikre, és add meg szolgálaidnak, hogy teljes bátorsággal hirdessék igét. Te pedig nyújts ki a kezedet gyógyításra, hogy jelek és csodák történjenek a Te Szent szolgálat, szolgád Jézus neve által. Amint könyörögtek, megrendült az a hely, ahol együtt voltak. Megteltek mindjárt Szent lélekkel, és bátran hirdették Isten igét. Ez csak egy példa, egy példa. Isten adott az ő lelkit nekünk, hogy, hogy betöltsünk minket, és készítsen minket, és erőt adjon minket, hogy szolgáljunk, hogy csináljunk az ő akarattát. És ez vezet engem a, a harmi kérdésre, hogy mit jelent, hogy betöltött, vagy hova van a szó? Mit, mit jelent megtelni, vagy betelni? Betölteni a Szent lélekkel. Efézus 5-ben van egy parancs. Ez a harmik kérés. Mit jelent be, betölteni a Szent Léleket? Azt mondja, amikor eljön a pát... Ó, hmm. oh, bocs. Me, meg egy dolgot akartam mondani. Mit, mit tesz a Szent Lélek? Ez. Ovosunk ezeket a verseket. Amikor eljön a pátfogó az a pártfogó szó, az a segítő, az a paraklitesz, az a segítő, akit én küldök nektek, az atyától, az igazság lelke, aki az atyától származik, az tesz majd bizonságot én rólam. A Szent Lélek az egyik szolgálata az, hogy bizonságot tegyen Jézusról. Hasonlóképpen Jézus mondja a 16. fejezetben, ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít és azt uh, jelenti ki nektek. Az egyik szolgálat a Szentlélektől az, hogy ő dicsüjt Jézust. Jó, az nagyon fontos. Szóval mit jelent betöltekezni a Szentlélekel? Itt, itt, van, itt van a parancs. Ne részeg, uh, részegeskedjetek, mert borral, léhasság jár, nem is tudom, mit jelent léhasság, soha nem hallottam azt a szót magyarul, de ez valami rossz dolog, biztos, együtt, hanem teljetek meg szent, a, a, lélekkel. Szóval van, van egy parancs. Szóval ez nagyon fontos, ugye? Ha van egy parancs a Bibliában, akkor lehet, uh, lehet uh, következtetni, hogy ez fontos, ugye? Kritikus dolog. Parancs van, kritikus, kritikus dolog. De mit jelent? Um, de hadd had kezdjek válaszolni ezt a kérdést e erről, uh, vagy azzal, hogy mondjak, hogy uh, igen, nagyon fontos, kritikus ügy ez, hogy a Szent Lélek által legyünk, vagy, vagy a Szent Lélekkel legyünk töltve. Uh, de ez a töltökezés szerintem lehet uh, uh, leírni így is, hogy, hogy ez pro progresszív. Tudod, vagy folyamatos. Tudod, nem az van, hogy uh, tele vagyok, és már így maradok e, tudod, a életem végeig. De ez egy folyamatos. Uh, talán, mint, mint ahogy, ahogy uh, ettetnek a, az óceánt, a folyókat. Tudod, mindig be, bejön, és növekedünk Növek, növekedünk ebben a dologban. Szóval nem, nem egy. Uh... Tovább megyek, jó, talán értemes lesz. De, de azt a két szót szerintem nagyon fontos, hogy fontos, vagy kritikus, nagyon fontos, nem kritikus, mint kritizáló, de nagyon fontos, és nagyon uh, folyamatos. Ez, ez nem egy a, parancs, amit tudsz a, tudod, egy, egy perc alatt engedelmeskedni. Tudod, mint, a, a fenn, a, mint a főnök a munkahelyeden azt mondja, hogy rakta oda, és teszed, és lepipáztad az izéről. Pál mondja, te meg lélekkel. Jó. Pipáztam, és kész. Nem, ez egy foly folyamatos dolog. Ez egy olyan dolog, ami, amiben növekedni, növekednünk, Kell. Um, de vissza erre a, a, a, az ige versre. Figyeljetek, hogy, um, hogy a mondatnak a szerkesz, szerkesztetése. Tudod, hogy, hogy van, van két mondat, ugye? És, um, és hasonlít egymás, ugye? Azt mondja, hogy ne csinálj valamit valamivel, de inkább csinál valami, valami mással. Ugye? És szerintem lehet paraszt észel erre nézni, és rájönni, hogy tudod mit jelent betölteni a Szent Lélekel? Az, hogy kontroll, irányításról van szó. Nem? Ha túl sok bort szól, ki irányít téged? A bor. A bor. Ugye? És a bor nem, nem jól irányít. Tudod, a bor nem jól irányít. És Pál azt mondja, hogy ne töltekezzetek ezzel. De tölte, töltekezzetek, vagy telje, teljetek meg lélekkel. Miért? Mert hasonlóképpen mint a bor, a lélek akar, kíván irányítani téged. Ne, az irányítás szó, azt nem szeretem. Mert az kicsit uh, távirányítónak jelegőnek, mint hogy robotok le leszünk, és Isten irányít minket. Ne el erről, de ő kar vezetni minket, ő kar uh, kontrollni az életünket. Mi nem szeretjük ezeket a szavakat, ugye? Ha valaki irányít minket, vagy kontroll minket, akkor fel vagyunk háborúdva. Én, én, én, ne iránytsd engem. Ne kontrolld engem. Kontrollmániás vagy. bla. Szóval, ha, ha döntsem én, ha cselekedjem én. De pont ez a lényeg. Isten akarja, hogy átadjunk ezt a pocsik életet az ő kezébe. Hogy ő iránytson. Miért? mert ő teremtett téged, ő teremtett engem egy célre. Nekem van egy pár szerszám, talán férfiak, mit tudunk megérteni, Tudod, vannak szerszám a kamrában, vagy garázsban, és azoknak van célja. És szerintem mindannyiunk csinált egy, egy olyan munkát nem megfelelő szerszámmal. Ugye? Kellett lazítani egy csavart, nem találtunk egy csavart, akkor a kést vettünk, tehát túl lusták voltunk a kamrába menni, akkor kést vettünk a, a, igen, a, a konyhából, és vagy vágtunk az ujjunkat, vagy görbítettünk, ne, nekem van egy nagyon szép kés, késem, és a végén így van. Mert túl lusta voltam a megfelelő szerszámot, tudod, szerszámért menni. Isten teremtett minket egy célre, és ő akar, hogy elírjunk azt a célt. Ő akar, hogy, hogy teljes legyen az életünk az ő akarata által. Kik vagyunk mi dönteni, mi a, mi a cél? Pedig ő teremtünk. Ugye? De azért, azért én nem akarom. De oké. Okay. Um, volt valami nagyon izgalmas. Szóval, uh, köszönöm Emese. Van nekem egy uh, furcsa dologról álmodtam tegnap este. Tessék, tudjunk, hogy mi ez, ugye? Ez egy gumikesztű. És uh, és ennek a gumikesőnek van egy célja. Tudod, gondolom, hogy, hogy száraz maradjon a kezed, ugye? Talán lehet hogy védjen a kezed mosogatás vagy takritás alatt. És arra célre valaki tervezte ezt, tudod, gyártottak sokat, szép, szép uh, csomogalásban betették, és árultak. Um, nem is kérdeztem, hogy mennyiért, de, de, de pénzért. Mert van célja. És akinek kell ez, ez a szerszám, az, az megy a boltba, vagy küld emesét a botba, hogy vegyen. De, de sok minden más lehet csinálni ezzel a kesztyűvel Én, én gondoltam, hogy uh, lehet um, akár uh, homoka, Tölteni? Ez tök jó. Az, az uh, pofont adni egymásnak. Lehet, uh, biztos lehet levegővel. Nem, nem próbáltam. Az tök jó, nem? Hello! Lehet lufit csinálni belőle. Uh, az tök jó. És uh, lehet, sőt, lehet uh, pont, pont víz, ami igazán ezzel kéne véd, védekezni a kezed lehet, lehet tölteni vízzel. Ugye? De ha ha ez a készül tele van ezekkel a dolgokkal, vagy legokkal, vagy ki, nem tudom, mit akarsz berakni. Bort. Bort. <laughs> Igen, akkor a bora biztos, uh, oké. Okay. <laughs> Ne, nem fog elérni a célját, amire gyártottak és tervezték, ugye? Has hasonló képen velünk. Csak hogy, csak úgy demonstrálok. Ez ez a, ez a, ez a terv, hogy ez a készül legyen terve egy, egy kézzel. És és hirtelen, ami igazán a, életlen vagy. Életlen lett mondani, vagy élettelen, az most animált. Hello! És, és ezzel a kesztyűvel már má most tudok mosogatni, vécét pucolni, micsoda? dudálni. Dudáni? Kesztyűbe dudálni. <gül> Hát a csomogolása nem, nem mondja, hogy dudálni lehet benne. Hasonló van veled. A te életed Isten országa viszonyban. A te, a te élet az életlen. Te nem tudsz túl sok jó dolgot csinálni, és te nem is tudsz elérni a célt, amire ő elhívott, és amire ő a teremtett téged. És azért ő adott neked az ő lelkét, hogy, hogy tele legyen az életel az ő, a, az ő lelkedel, és hogy tudjon, tudjál betöltni a célt, amire ő teremtett téged. Amikor amikor a Isten lelke betölt, ahogy korábban mondtam, az formálódjon a mi jellemünket. Tudod, a harag helyett van szeretet, az idegesség helyett van békesség, a depresszió helyett van, van öröm, stb. stb. Ugye? Az az egyik dolog, nem, nem tettem föl megint azokat az igéket. de egy másik dolog, amit akartam kiemelni, az, hogy Tele van a, a, az életedel, a lélekel. Fogsz tapasztalni egységet más hívőkkel. Mert ugyanaz a lélek, ami benned van, az bennem is van. És mi tapasztaltunk ezt, nem? Nem, nem tapasztaltunk ezt? Igyekezzetek megtartni a lélek egységét. Van egység. egy lélek van. Nem, nem nincs úgy, hogy pünküsti lélek, meg gógis lélek, meg babti lélek, nem. Egy lélek van, a szent lélek. Aha. Amikor betöltekezünk a szent lélekkel, a lélek ad nekünk ajándikokat, vagy adományokat, Én különleges természet fölötti képességeket, ami arra szolgál, hogy az egyház, hogy gyülekezet az épüljön, hogy, hogy egészséges legyen. Első Korintus 12, egyébként első Korintus 12, 13, 14 iszonyatos, fontos ígyeveseket, amikor a Isten lelkiről beszélünk. A lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik. Szóval mindenki ha hiteg Krisztusban vagy, van, ha üdvösséged van, mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele. Mert Némék a lélek által bölcsesség, igét kapta, ezek, ezek az ajándékokat, amit Pál leírja itt. Van egy másik a lista római levelében. Ez a lista se teljes, de, de olvasunk. A bölcsesség igét kapja az, az, amikor valaki természet fölötti bölcsesség van. tudod, Csak tudjon, hogy ez, ez, ez a jó. A másik ismeret igét, amikor um, valaki tudja valamit, amit nem kellett tudni, vagy, vagy amit nem tudhat, mert nem tanult, nem hallotta az információt, de az Isten te Isten a lelk által közvetítést ezt az információt. Ugyanazon lélek által. A, egyik a, ugyanattól a lélektől a hitet, a hit, a hit az, az egy ajándék Isten lelkitől. Hogy bízunk az úrban. Hú, nem tudom, ha ezt mondom, a, a, én tudom, hogy ez, ez, ez igaz, és kéne ezt mondani a, a főnökömnek, de ha mondom, biztos kirúgnák. Érted? Te azért hiszem, uram, hogy te fogsz megvédeni engem. Mondom az igazságot. Az a hit a lélektől van. A másik ugyanazon a lélek által. A gyógyítások kegyelmi ajándékait. Amikor imádkozunk betegért, mert nem csak csináljuk, mert szokás. Mi, mi igyekszünk gyakran azt a hitet, amit Isten adott, hogy igen, Isten képes gyógyítani, és mi fogunk azért imádkozni. És néha Isten ad gyógyulást embernek, embereknek a testükön. Van, aki az isteni erők munkáját, vagy a profétálást kapta. Van, aki lélek megkülönböztetését, a nyelveken való szólást, vagy pedig a nyelveken való szólást, magyarázását kapta. Itt, itt van még több. Um, a profétálás, mi ismerjük ezt a szót, rögtön beugrunk a fejünkön, hogy előremondás, ugye, aki profétál, az, az mondja, hogy mit, mit fog történni hónap. Mint az időjárás, időjárás megmondó, ugye, tévében, ő azt mondja, ő profétál, hónap eső lesz, ugye? Eddig soha nem láttam egy időjárás bemondó, aki azt mondja, hogy és az Úr azt mondja, tudod, két hó. Nem. Rögtön beugrik nekünk a fejünkben, hogy, hogy valaki, aki fog mondani, hogy mit fog történni a jövőben. És valóban ez történik, történhet, az igében látjuk, a valóságban látunk. De nem tudom, hogy tudjátok, hogy a legtöbb profét az Ószövetségben nem a jövőről beszélnek, ő próbál magyarázni a jelent. Ő közvetít egy üzenetet Istentől, hogy megértsenek, hogy mi, mi folyik itt most és mit kell tenni. Egy profétálás nem csak arról van szó, hogy mit fog történni jövőben, az, az amikor valaki tud közvetíteni egy, egy üzenetet Istentől, hogy, hogy megértsem a helyzetet és, és megértsem, hogy mit kell csinálni. Sokszor szerintem a, a profétálás az az nagyon jelen van, amikor valaki tud alkalmazni Isten igét. Mert mi olvasunk, ugye mi ismerjünk, de amikor valaki föláll, és azt mondja, hogy azért, mert most ezt olvastunk, ma így éljünk. Szóval ez, ez Istentől van, és ez, ez, nagyon, ez egy nagyon különleges ajándék Istentől, és ez a lélek által van. Azt mondja, hogy a lélek megkülönböztetését különböztetés, meg kap. Kapta néhány emberek. Tudjátok, hogy, hogy egy szellemi, szellemvilágban élünk. Tudod, az igen nagyon tiszta, hogy Isten szellem. Tudod, ő nem anyagból van, mint mi. Tudod, szellem. De, de az igen állítja, hogy egy szellemvilágban élünk, ahol angyalok vannak, démonok vannak, aki hasonlóképpen mint mi, a karatjuk van, cselekednek, kommunikálnak, és uh, ha bármikor beszéltetek, egy, vagy, vagy talán már részt vettetek is, ilyen ezoterikus területeken, ha, ha, ha beszélsz ezekkel az emberekkel, ők, ők tudnak mondani, hogy igen, kommunikálnak lelkekel. Uh, van, van hatalmak, amit mi nem láthatunk, és sokszor az, az, az probléma, problémát okoz nekünk. Tudod, hogy ez. Uh, most beszélek valakivel, és valami nem stimmel. Uh, a, a lélek, ami benne van, az a szent lélek, vagy ez egy más lélek. Szerintem vannak emberek, akik tudnak mondani, hogy nem, hogy igen. Tudod, mert, mert adatik nekik, mint egy ajándék. Ők tudnak különböztetni lelkeket. Mert ebben a lélekvilágban, mint hogy a vakok vagyunk, mint hogy a mi nem, nem látjuk, Ugye? És kell megkülönböztetés, vagy kell megítélés, hogy, hogy, hogy ez a lélek az honnan van. A nyelveken szólás, mi látunk az apcsában rengeteg helyen, ahol amikor betöltekeztek az Isten lelkével, akkor nyelveken szóltak. Beszéltek olyan nyelveken, amit nem Tanultak meg. És ezáltal, ezáltal dicsőítettek Isten, ezáltal bizonyságot tették másoknak. Van, van is olyan nyelveken szólás, ami nem egy más nyelv, az egy nyelv. Pál mondja, hogy ha beszélnék angyal nyelven, van egy olyan imanyelv, nyelveken szólás, ami némék embernek adatik. És tudnak imádkozni, esedezni egy olyan nyelven, amit nem tudnak, és más nem is tudják. Tud, ez olyan nyelv, amit Isten megérti, és ezáltal épüljenek fel. És néha van, hogy valaki föláll, és magyarázza azt a nyelvet, ami igazán nem emberi nyelv. És ezáltal a gyülekezet épül föl. Ha kardok igazán nagyon tanulmányozni, hogy Tudom, hogy, hogy, hogy van ez egy gyülekezetben, egy Isten tiszteleten, akkor első 14-et kell tanulmányozni, de ez, ez már kicsit sok a mai beszélgetésünkre. Vannak ajándékokat. Máshol Pál, azt mondjuk, hogy a szolgálata, a, az adminisztrációs munka, a, a, ami, ami kell egy gyülekezetnek, ezek, ezek is lelki ajándékokat. Valaki ilyet tud könyvelni egy gyűlis dolgokat. Valaki, aki tud um, rakni a székeket örömmel, imában. Tudod, a, a, a, a kedves a, nagymamák, aki vasárnaponként bejönnek, és, és betöltik a, a úrvacs, úrvacsorás poharakat, és törnek egy kenyeret. Ez, ez egy ajándék, amit Isten adott nekik. Mindenkinek van ajándéka. És uh, nyilván Pál írása által, hogy ezek az Ajándékok szolgálnak Isten egyházát, a Isten gyülekezettenek a felépülésére. Egy másik dolog, amit, a, amit a, ami történik, amikor betöltsünk a szent Lélekkel, az, hogy, hogy a gyümölcsöt teremjünk. Ez Jézus, ő mondja, hogy az lesz az én atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor tanítványaim lesznek. És szerintem ebben a kontextusban Jézus nem csak egy jó életetről beszél, nem, nem igazán a szeretet, a békesség, szerintem ő beszél a, a lelkeketnek a nyerésének. Tudod, amikor, amikor, amikor embereknek szólítsunk, hogy Bízatok az úrban, adj át az életet Istennek. Térj meg! Ez egy gyümölcs, amiről beszélít. Lehet evangizálni, mint nem hívő. Lehet evangelizálni, mint hívő, de nem a lélek erével. És valószínűleg ugyanaz az eredmény, nem lesz túl sok. De ha Isten lelkének az erejében, betöltve Isten lelkével evangézálunk, akkor gyümölcsöt teremjünk. A negyedik kérdésem az, hogy, a, hogy miért a, nem, nem sokszor stímel a, az én életem, a gyűlökezett életeink az, amit olvasom a Bibliában. Tudod, miért úgy néz ki, hogy sokszor mi nem, nem azt az életet élünk. És szerintem van két, két dolog, ami nagyon fontos. Az egyik az, um, tudatlanak vagyunk sokszor. Pál más, máshol írja hogy, um, a korintiusoknak, hogy uh, sajnos kell beszélnem veletek, mint, mint gyerekek, mert nem vagytok elég éretek. Pedig most kellett volna, tudod, kemény edelet uh, adni nek, nek, nektek, de mindig csak tejet tudtok emészteni. Van egy elvárási Bibliában, hogy felnőjünk, hogy érettek legyünk, hogy, hogy, um, hogy ne legyen gyümölstelen az elmélünket, növekedjünk, és sokszor, sajnos, Uh, ez nem igaz. Sokszor tudatlanságból, uh, vagy, uh, vagyis um, életlenség miatt nem vagyunk töltve a Szent lélekkel. Mi nem uh, nem olvasunk az igéket. Nem olvasunk a Bibliát. Nem imádkozunk. Nem bírkozunk az elmélünkkel, tudod, mely dolgokkal Tegnap a férfi órákban én próbáltam nagyon magyarázni, hogy um, Isten nem akar elkerülni az elménket. Sokszor mi itt gondoljunk, hogy igazán a lélekről van szó, csak ne gondolkodjunk, csak érzünk, vagy, vagy cselekedjünk. De Isten nem akar uh, az ő szent lélekkel elkerülni az elménket. Inkább ő akar átformálni. <gül> átformálni, hogy hésen gondolkodjunk. Hogy, mint egy gyerek. Én, én, persze, én akarom, hogy a gyerekeim engedelmeskednek engem, de nem, tudod, nem akarom elkerülni a, a gondolkodásunkat. Én szeretnénk tanítani őket, ne, ne csak, hogy jót tegyenek, amikor mondok, de hogy előre látják, hogy mi jó, és mit kell csinálni, és hogy, hogyan tudok segíteni, és csinálom. Mert az az élet gyerek, ugye? Az életgyerek, aki, akinek nem kell mondani, hogy tudnál pakolni ki a gépet. Mert látja, hogy egy tiszta kanál nincs, és csinálja. Tudod? És hasonlóképpen szerintem mi vagyunk lélekben, hogy éretlenek vagyunk, vágyunk valamit megtapasztalásra, de, de valóban Isten akar formálni az elmélünket. Sokszor Azért, mert nem beszélünk olyan direkten a Szent Lélekről. Tudatlanak vagyunk. Van egy történet a, a Mr. Yates, a Yates úrról. 1928-ban Texasban lakott, és neki volt egy nagy farnia vagy ilyen ez a ranch? Tudod, tele volt állatokkal, tudod, bárányokkal. Bé bé. És, uh, és uh, akkor volt elég, elég nagy uh, a világválság, így hívják ez a? Uh -huh. És szegény volt, és nehezen tudott visszafizetni a zaloghitelt a, a tanyát. Veszélyben volt, hogy elveszít minden, ami az övé volt. Mint egy szegény ember Lakott ott a farmon. Amíg nem egyszer kérte, hogy egy olaj cég, az jöjön, kutatni olaját. És találtak egy olyan, olyan nagy, nem tudom, hogy hívják. tudod olajmezőt, az földjén, talán sokszor mi, mi is így vagyunk. Mi, mi úgy szegényesen élünk keresztény életüket, hogy ja, mint de pedig ott van a lélek, már velünk, bennünk van, csak mi nem kutatunk, mi nem, még nem fúrtunk, Tudod, mi nem kértünk, mi nem, nem ezzel értünk, És éljünk, mint, mint gyáva keresztények, amikor már mérhetetlen gazdagság, már Benne van, bennünk van. Ez hihetetlen. A Jéc úr a, egy darabig ő, tudatlan volt a saját gazdaságáról. Másik a, válasz annak a kérdésnek, hogy miért, miért nem így élünk, ne, ne, miért nem éljünk úgy, hogy telve a Szent Lélekkel? Az, hogy uh, sokszor van uh, hitetlenség bennünk. Szerintem ez, ez kijön pár, pár módon. Az, az egyik az, hogy uh, félünk. Félünk uh, valami furcsa megtapasztalást, vagy félünk, hogy mit fog Isten csinálni velem, ha beteszi a kezét a keztyűbe. Mit fog csinálni velem? hol fog takarítani. Tudod, figyelj, ne, ne legyek tele a szent lélekem, mert talán a fog, a WC kadlot fog tisztítani velem. Tudod, és félünk. Félünk, hogy valahogyan nevetségesek leszünk a világ szemével. Félünk, hogy, hogy Isten fog kérni Nekünk, hogy beszéljünk Jézusról a munkahelyünkön, az iskolákon. Ne, ne, nem, nem akarom. Én csak próbálok túlélni ezt a, ezt a munkát. Próbálok csak túlélni az iskolai éveimet. Ne, ne, ne, ne én nem, nem akarom. Tudod, félünk. Félünk. Talán Isten fog valami nagyon borzasztót kérni tőletek, mint, mint tatabányra költözni, gyülekezetet plántálni. Nem tudom, talán... De, de kérdés van, a, ez úgy hangzik, mint egy a, szerető atya? Tudod, abba atya, ami apukánk? Ő fog zavarba hozni minket? Ő fog a, olyan helyzetbe vinni minket, ahol, tudod, csalázat van? Az igazság, hogy ha átadsz az életedet így, ha kéred, hogy Isten betöltsen a lelked. valószínűleg ő fog kérni uh, olyan dolgokat, amit most testedben nem akarsz csinálni. Tudod, biztos, biztos vagyok erről. De nem szabad félni ettől, mert igazán nem a te dicsőségedről szól, ez Isten dicsőségéről van szól, ez Jézusról van szól, ő fog dicsőíteni a fiát rajtunk keresztül, ő fog beteljesíteni azt, a, a, a célt, amire tervezte, vagy, vagy a, amire teremtette téged. Én tudom, hogy én azt tapasztaltam, amikor valaki kérdezte, hogy ne, nem tudsz dicsőítést vezetni? Nem hiszem, de, de, de azért kell. Uh, nem tudom, nincs hangszer. Mit van egy hangszer? Uh, oké, okay, uh, jó, uh, van kotta? Igen, itt van kotta. Szóval rátettem a gitárt, és lábam reszkedett, és uh, kezdtem dicsőítést vezetni. És emlékszem, hogy fél évvel később rájöttem, hogy Isten azért teremtett engem. <gül> Ez, tudod, á, e erről van szó. Tudod, én személyesen ról beszélek, tudod. Én tudok mondani, hogy Isten teremtett engem, hogy vezessem dicsőítést. Így élet, életben érzem magam, amikor, mint hogy valóban élek, amikor ezt csinálom. És az az élet Isten élete. A, amikor be vagy töltve Isten lelkével, nem, nem kell aggódni, hogy, hogy kell irányítani a saját életedet. Mert, mert te életed az túl sok, hogy irányítsd. Tudod? Azért átadjunk neki. Azért keresünk először az ő országát. És engedjünk, hogy ő gondoskodjon rólunk. Nem kell félni ettől. Lehet kilépni hitben, kérni, hogy Isten töltsön minket a lelkivel. Töltekezetek a, lelk, a Isten lelkivel, az igazság lelkivel. És, és teljesetek, teljesetek, teljetek meg azzal a célal, amire Isten teremtett téged. Van egy ötödik kérdés, és ez valószínűleg ez a kérdés, ami mindenki izgat. Hogyan, Hogyan lehet töltekezni Isten lelkével? És én fogom mondani a itt Mert Isten maga igazságát nyilatkoztatja ki Benne, hitből hitbe, ahogyan meg van írva, az igaz ember pedig hitből fog élni. Hogyan, hogyan betöltsünk Isten igével? Hittel. Ez nem fog nagyon segíteni nektek. Ha akartok egy, egy három lépés uh, valamit, ez talán nem fog segíteni. De én fogom mondani pár dolgot, de visszatérünk a hithez, jó? Próbálok uh, nem, nem túl hosszú lenni, mert tudom, hogy már eltelt az idő, de hitáltal töltsünk be Isten lelkével. Az igaz ember hitáltal él. Nem, meggyőződésem van, hogy nem, nem kell a, valami misztikus szertartáson át kell menni, hogy belegyünk legyünk töltve. Tudod, az is igaz, vagy legalább meggyőződésem van, hogy nem kell könyörögni. A Isten csám, hitáltal. Például, Például. Ja, meg sokszor úgy viselkedünk, mint hogy Isten az apukánk, és mi kérünk csokit, és ő nem akar adni csokit. Uram, ad csokit, létszi, létszí, csokit kérek. Érted? És, és úgy érzünk, hogy rángatni kell Isten kezéből az ülelkét. De ne, ne így gondolkodjatok. Hitel, jó? Hitel. Olyan, mint, olyan, mint, és ez a példa, olyan, mint, Bankba menni, mindenkinek van bankszámlája, gondolom, talán a fiatalok nincs, de, um, de mit kell csinálni, hogy kivegyél pénzt a bankszámládból? Kettőnyörögni a. Uh, Léci, ad nekem pénzt! <gül> nem, nem, uh, valami. Um, Miszti misztifikált uh, folyamaton át kell menni, hogy uh, elnézést, Edvárds úr, nem tudunk adni, mert rosszul kitöltötted a papírt. Nem. Azt az kell, először, hogy van pénz a számládon? Az az első feltétel. De ahogy mondtam korábban, ha Krisztusban vagy, az ő a benned van, tudod, már... nincs kérdés, van a számládon, Tudod, Isten, Az Atya Isten szeretett gyermeke vagy, van, van pénz a számládon. A másik dolog az, hogy hinni kell, tudod, hit kell, hogy bemenjél a bankfiókba, ott a pulthoz, jó napot, jó napot. Uh, itt a számlám, szeretek pénzt, ugye? Ha nem hiszed, úgyse úgy, úgy, úgy adják. <laughs> Um, á, annyi idegesítő vagyok, ideges vagyok, amikor a bank vároteremben vagyok, nem, nem is oda megyek, akkor nem fogsz kapni. Tudod. Hitel. Az igaz ember hitáltal él. Mi, mi megyünk a pulthoz, és kérünk. De itt van három dolog, és, de szeretnék figyelmeztetni most, és utána, hogy ne higgyel, hogy Isten fog betölteni téged ez alatt, vagy emiatt. Nem, nem az érdemei miatt. Tudod, Uram, már minden a bűnt már bevallottam neked. Most add nekem a lelkedből. Nem, nem, nem így működik. Érted? Nem, nem emiatt betölt minket. De itt van három dolog, szerintem nagyon fontos, hogy tegyünk. Az egyik, az valóban, hogy Vajunk meg a bűnünket. azokat a bűnünket, amit tudjunk, hogy követettünk, tudod, követünk, tudod, vagy azokat a halomokat, ami nem jó, tudjunk, hogy nem jó. Valjunk meg. Mi egyetértünk Isten, hogy igazad van Isten ezzel kapcsolatban. Ez nem jó. Én nem akarom hazug lenni, én nem akarom így élni, nem akarom megint a haragból, indulatból reagálni. Bocsáss meg engem, és változtass az életemet. Ez kedves Isten előtt. És, és első János azt mondja, hogy ha megvaljunk bűneinket, hő is igaz, ő megbocsátja bűnenket, És megtisztít minket minden gonoszságtól. Tudod, vissza, vissza be. Ha tele van homoka, nehéz betenni a kezedet, tudod? Nehéz teljesen, hogy egy kéz betölti és mozgatja, mert tele van mással. Megvalljuk bűnenket. Ha, ha, ha Isten szól, tudod, ahogy mondtam korábban, az ő munkája az, hogy leplezen a világot tudod, a bűntől, bűnről. Ha tudjunk, hogy eddig uh, nem tudtam, hogy ez bűn, valljunk meg, valljunk meg, valljunk meg. Ez nagyon fontos, nagyon fontos. A másik dolog az, hogy teljes mértékben átadjunk uh, az életünket, Jézusnak, fel kell ismernünk, hogy Isten egy célra teremtett téged, fel kell ismerni, hogy, hogy nem a dicsőségedért élsz, de az ő dicsőségéért élsz. És ha, ha attól félsz, ezt is kell megvalani Istenek. Félek, félek, mit fogsz csinálni velem? El kell, át kell adni az életünket Jézusra. Mert, mert ahogy próbáltam nagyon mutatni, hogy Isten adott a lelkét, hogy végezünk az ő munkáját ebben a világban. Hogy, hogy képviseljünk őt, hogy szolgálunk, hogy dicsőséget hozunk Istennek. Mert az a célunk. Ha egy más cél van az életedben, tudod, igen, hiszek Jézusban, de amúgy én szeretnék építeni a saját országomat, vagy a saját és szeretnék élni a jó életet, nehéz lesz neked hosszan járni a lélekkel. Te fogsz számszor uh, szomorítani őt, és, uh, és üresnek fogsz érezni magadat a végén. Fontos, persze, lehet ambícióval élni, lehet uh, sok minden jót csinálni ebben az életben, de tudnod kell, hogy nem rólad szó. Nem, nem rólam szó. Ez Istenről szó. Jézusról van szó. Itt, itt van, mostanában ez, ez, ezek a kedvencei, kedvenc verseim. Vagy nem tudjátok? Sokan mi mondjuk, hogy pár, igazad van, nem tudtam. Nem tudjátok, hogy testetek, mint Istentől kaptatok, és bennetek lévő Szentlélek temploma, és ezért nem magatok é, vagytok? Mert áron vétetek meg, dicsőítsitek hát, tehát, Istent testetekben. Az ővé vagyunk. Ha a hitted eddig csak egy oda csatolt dolog az életedben, tudod, úszó vagyok, nem vagyok, zenész vagyok, kitűnő tanuló vagyok, mernök vagyok, és amúgy is, amúgy is hiszek Istenben, <gül> nehéz lesz nektek valóban tapasztalni, amiről beszélek ma, és amit az ígel beszél arról, hogy, hogy, hogy a lélek az tud betölteni az életet, hogy új célt adni neked. A, egy harmadik dolog, hogyan lehet betölteni az Isten lelkivel, az, az, a, az kérni, imádkozni, és esetleg kérni, hogy valaki más imádkozon érted kéz rátételel. Én nem hiszem, hogy a, kézrátétele, ez, ez nem egy varázslatos dolog, de látunk, hogy Pál írta Timoteusnak, hogy ezért emlékeztetek, vagy emlékeztetlek téged, hogy gerjeszt fel az Isten kegyelmi ajándékát, ami kezeim rátétele által van benned. Nincs szégyen Tudod, fordulni egy, egy pásztorhoz, egy baráthoz, valakihez, aki, aki éretebb nála és mondani, hogy én, én többet akarok Istentől. Én, én szeretnék mindent elfogadni tőle, amit ő akar adni. imádkoz értem. Én ma, ma az, az alkalom után szívesen értetek, imádkozz, imádkozom én. Én is többször az életemben, én fordultam olyan emberekhez, hogy, hogy imádkoz értem, mert én azt hiszem, hogy Isten többet akar adni. Tudod, hogy, hogy, hogy növek, növekedjek, hogy még több beleférjen belém az ő lelkéből, hogy, hogy még jobban tudnék átadni a kontrollt az ő kezében. Nincs semmi szégyen ebben. És sokszor bátorság kell, hogy menjél egy ilyen emberhez, egy megbízható hívő keresztényhez, és kérni, hogy imádkozz értem. És, és ezek ezek nem lépések. É, én azt hiszem, hogy csak ezek, ezek a dolgok csak kéne csinálni. De nem emiatt Isten fog betölteni téged a lélekkel, mert a lélek az benned van. Igazán a kontrollról van szó. Átadtad az életedet, ő irányít téged. Tök jó, hogy van, van ígéret az igében. Első János 5, 14, 15. Az Íránt a való bizalmunk pedig azt jelenti, hogy ha valamit az ő akarata szerint kérünk, és valóban van parancs, ugye, teljetek meg lélekel, ez az ő akarata. Az ő akarata szerint kérünk, meghallgat minket. Ha pedig tudjunk, hogy bármit kérünk, meghallgat minket, akkor tudjunk, hogy már megkaptunk, amit kértünk tőle. És visszi, itt vagyunk a, a hithez. Hogy, hogyan lehet? Hát, kérünk, és higgy! <gül> Higgyetek el! Azért, mert, mert, mert az életed Isten kezében van, és kérted, higgy el, hogy ő betölt téged. És amikor döntésekhez jön feléd, akkor kérd, Uram, add bölcsességet, Amikor leülsz igét olvasni, a lelked által tanítsd engem. Uram, megyek idő, megyek oda, add bölcsék, vezess engem. Uram, segíts nekem, hogy, hogy kell bizonságot adni ennek az embernek. És, és, és, és így élünk, tudod? És a, a, ő betölt, betölt, a, be fog tölteni téged. És, a, és ez nagyon izgalmas, És a, Nekem ez történt, amikor kb. 16 évesen. Szóval, csak mondom, ha olvasunk az apostoló cselekedetében, mi látunk, hogy, hogy többféleképpen megtérnek embereket, meg többféle megtapasztalása a Szent Lélekkel. Néha a Szent Lélek az jelen volt a megtérésnél, és csodál, csodák történt, mint nyelveken szólás, vagy gyógyulások. Néha sokkal később történt. Néha néma, a Biblia erről. Tudod, nem, nem olvasunk, hogy Pál nyelveken szólt, vagy valamit persze, hogy találkozott Jézussal, és vak volt, meg az, az is egy csoda, ugye? Sokféleképpen óvassunk az abcselben. Sokféleképpen tapasztalunk mi. Én nem hiszem, hogy a módszer, vagy a, vagy a, vagy a igen, nem, nem hiszem, hogy a módszer, vagy a, a sorrend fontos. Ami fontos, az, hogy Isten irányíthat téged? Mert adtad a kormányt neki? Ő, ő tud kontrollálni téged? Ő tud irányítani? Az a kérdés, hogy mennyi, mennyit, mennyit tud ő irányítani az életedet? Az a lényeg, nem a sorrend, nem, nem a jelek, ami esetleg kísérni fog, vagy nem kísérni fog. A lényeg az, hogy adjunk át az életünket neki. Ez, ez nekem talán először tapasztaltam, amikor kb. 16 éves voltam. Már én keresztény családban nőttem föl, emlékszem, hogy imádkoztam fiatalon, volt hitem, de 16 évesen um, az volt az időszak, amikor igazán követem Jézust engedelmességben a bemerítkezésben, Tudod víz alá mentem, kértem vízesen, akkor, akkor uh, ilyenféle imákat imádkoztam. Uram, én többet akarok. <gül> én szeretnék jobban ismerni téged. Én szeretnék tudni, mi az akaratod. Én szeretnék tudni, hogy miért teremtettél engem. Én szeretnék szolgálni uh, neked. És emlékszem hogy, hogy akkor igazán kezdtem ezeket a, a dolgot megtapasztalni. Ahogy mondtam korábban, amikor kezdtem vezetni egy hogy <hah> élek. Valahogyan élek azzal az életel, ami ami örökké való. Emlekszem, amikor kezdtem az iskolában 16 évesen a, megosztani az evangéliumot, az osztálytársamal. Úgy éreztem, hogy élek. Hát ez, ez nem én vagyok, ez nem az én életem, ez Isten élete, örökké való. És sok, sok ilyen tapasztalásom volt az évek során. És gondolom, hogyha körben mennék, nektek is van ilyen megtapasztalásotok. Vagy remélem, ha nem, akkor talán ma délután, tudod, menjetek sétálni. Tudod, legyél egy idő Isten el, és, és és talán ezeken a három kérdésem Mennyi át. Megbántam minden bűnömöt, vagy ragaszkodom bűnökhöz? A, valóban átadtam az életemet Isten céljára, vagy, vagy inkább még mindig a, a saját dicsőségemért élek? És a, és a harmik, hogy esetleg most az Isten tisztelt után szívesen érted, imádkozom. És kérni, tőle, hitel, Uram, töltsd be engem, törsbe be engem, én szeretnék uh, beteljesíteni azt a célt, amit uh, szántál nekem. És, és meggyőződésem szerint én konkrétan használhatod csak egy igét ma. Egy ige. Tudod, a betölteni de vannak sok, ami a Szentírásban. A bemerítkezni Szentlélekben, tudod, tűzben. Ezek, szerintem ezek nagyjából arról szól. Másképpen tapasztalni fogunk, Te emlékezzetek, nem a sorrend, nem a megtapasztalás a lényeg. A lényeg az, hogy irányítható vagy? Te akarod, hogy Isten betöltsön téged, mint egy kesztyű? Akarod-e? Akkor kérd, és hidd el, mert ő már adott neked a lelkét. Mert szeremes gyerekéd vagy. Ez tök jó, nem? Ő nem adott minket árvakul ebben a, a, az életben, hogy, hogy kitrájunk minden választ. Ő adott a lelkét, aki ad bölcsességet, irányítást, igazságot, aki vigasztal, aki mellettünk van, segít, aki erőt ad, aki kép, képezi minket, hogy Természet fölötti szolgálatokat végez. Ez nagyon, nagyon izgalmas. És remélem, hogy ez nem több zúrzavart hoztam az életekben erről a témáról. Remélem, hogy, hogy tisztult pár dolgot. De szeretnék most a, csak engedni, hogy, hogy legyen egy, egy perc csendesség. Jó? Hogy talán. A, legyen alkalmatok um, mondani Istennek, hogy, hogy valóban az a szándékod, az, az a vágyod, hogy, hogy több irányítást, az összes irányítást odaadod neki. És hogy kifejezet neki, hogy te, te talán félsz, de hited van, hogy ő nem fog, nem fog elrontani az életedet, inkább be fog teljesíteni az ő akaratát benned. Jó? Csak egy perc csend lesz, és uh, utána befejezem egy imával.